genu don't sta stop a mod Gau de berri zere lanaren ekonomia beste saio berri bat egiteko Gure azken hilabetetako ohiko tri, trinomioa gaude amen Andrea de Vicente, kaixo Andrea? E, eki etxabarria, kaixo, eki? Aparraztion bueno, e, Gaur e, gure betiko egiturari elduz ba, e, Egingo dugu apurtxuet hor doden aldaketa bat eta gure argia atalarekin hasiko dugu saioa Hure e, e, gorko saioaztea izango monografikoa, e, baizik eta purtsu bete le, lehen etxen genduzen e, barrietatea sosotako saioa izango da, aldi berean e, gai desberdinak e, jorratuz. E, saioazteko e, argiako suta begilea da, berabaita elako langilea eta e, bartxeronako taifa seminariko e, kidea, Roger Roger... Zer, espelt, espelt eh, izango, da, izango da gurean, bera, energia berriztagarrien inguruko ausunarketa antikapitalista bat egin du eh, argian, eta horren inguruko solasaldiai txiki bat egingo eh, dugu. Eh, eh, Ostean, ba, dakizuen ez, azken zapatuan e, e, osasun gintxa publikoaren aldeko manifestazioak egon ziden e, Mendebaldeko hiriburuetan, eta bueno, horren inguruko hausnarketa aiteko e, barak, bopako, barakaldoko osasun publikoaren aldeko plataformako kidea da Mireia Saiz izango dugu gurean, e, e, maila nasionalean zeintokiko E, dinamika honen inguruko sola daiteko, eta bukatzeko gaur gerreba izan da ikasle, ikasle mugimendukoa e, e, ikasle abertxaleak antolatuta, eta horren inguruko balorazioa, ba, egingo dugu Ibai Berezibar, bosera maileagas. E, hori dana, badekizue lanaren ekonomia saio honetan beti ere bilboiria irrateari esker, eta hor dago argia eta esalto El radio elkarlanean egiten dugun saioa. Ma ba, tira, eh urrengo egunetako sindikala jendarekin hasteko, gaurko deialdearekin hasiko gara, martxoako 20 dituela. Bizkaian urdilizen mekaner enpresako eh helako langileak 43 egun daramatzetek grebamua gabean, Estelantisek abiatutako izte eta desu, deslokalizazio prozesua galditzeko. Seinak, enda berrogeita sortzi lanpostu jarri dituen eh, kolokan. Eaeko ambulantziak eta osasun garroietako langileak, greba mugagabean daude, mm, jarraitzen dute, Otsailaren emeretzetik, hitzarmenaren negosazioa desblokeatzeko helburuarekin. Gaurko aldekin jarrituz, Egeo Eskala Herriko Eskuntzan ikasle bertzaleak eragileak ikasle greba deitu du negozioen eta inposizioen eskuntza borrokatzeko. Bizkaiera bultatuz, Bizkaiko Foru Aldundiko garbikuntza langilek, garbitzaileek greban jarraitzen dute gaur eta bihar 2022tik hitzarmenik gabe jarraitzen dutelako. E, zehar, Euskadiko langilek, zehar da eh refusatuen eskubidean e, eskubideak bermatzeko e, elkartea ba, zehar Euskadiko langilek lanuzteak egin egin dituzte gaur Bizkaiko eskuartze sozialeko hitzarmena aplikatu diesaieten Berriz Bizkaiko eskuartze sozialeko langileak e, ba gaur elkarretaretzen iraunkor egindute egun osoan zehar, El Kortegi Legea aurrean eta gero eh Bizkaiko Foru Aldundia aurrean orain arte egon dira 6ak arte. Bizoe egun osoko greba egin dute gaurkoan baita urrengo astena eta azkenan ere egin dute hitzarmenaren alde eta e, ba akordiorik e, lortz, e, lortu ezean apiriaren bederatzian greba mugabea hasiko dute. eh Nafarroara joan da, lekarosko lotzis farmaseutikals enpresako langileak gerreban daude, otsa ere nogeitik lan itxerma itxarmen propioa lortzeko. Eta bihar arrazekeren aurkako e, nazioarteko eguna denez, manifestazioa ditute zenbait eragilek, Bilbon zeiterrietan Mariaren bihotza plazatik hasiko dena, beraz, amagos minutu barra hasiko da e, manifestazioa. A, biarko deialdiak, biarko martxako gaita bat nazioarteko arrazekeraren kontrako eguna izango dugu eta hori dela eta ba adibidez mobilizazioa deitu du Bilbon arrazekeraren aurrean ekintza sindikala aldarrikatzeko amaike, amaiketan kalena guzaren laura eta zenbakian hau da euskal jarlaritzaren aurrean, Bilbon duen egoitzaren aurrean Eta arrazakeren aurkako borrokarekin jarrituz, gazte izen, e, zenbait eragiek elkarretaratzea ditutez aspiretan Andramari zuriaren plazan. E, larun batean, martxoak hogeita iru, iruñan, larun batean, e, iruñan, e, mobilizazioen gutean, amabietan, plazan, e, berriro ere arrazakerearen kontrako zenbait eragilek. La, LARUN BATO HANETAN, e, BILBON, armagintza ETA GERREN NEGOZIOEN AURKAKO BIZI MARTZA DEITU DUTE ERRI MUGIMENTUKO ZENBAITERAGIEK AMARTERERETAN BIZKAIKO FORU ALDUN DITIK ASITA ETA GERREN NEGOZIOEN AURKAKO BIZI MARTZA DEITU DUTE ETA LARUN BATO ETA GERREN NEGOZIOEN AURKAKO BIZI MARTZA DEITUZ Andra amari zuriaren plazan egongo dira habietan kalitatezko harreta seguru baten alde. Martxoaren hogeita zeian, asteartea ugagooko Bizkaian ugako enbaez universal enpresako langiak mobilizatu egingo dira enpresak urogeita sortzi langie kaleratzeko ere, ere bat aurkeztu duelako. Bi asteren buruan, greban hasiko direla iragarri dute. Martxoaren hogeita zazpian, azte azkena, Bizkaiko helikagaean merkataritzaren sektoreko itxarmen baten alde ege, greba egingo dute langilek, baita Martxoaren hogeita marrean ere. Eta Otsailaren bian, gazteizko GXO Logistics langi, enpresako langileak greba muguea hasiko dute elak dituta, enpresako orkestutako e, erearen aurka. Eta, bueno, orain artez dugu aipatu, baina deno dakigu e, Euskal Herrian zehar korrikari dela bueltataz. Bueltaka, orain txe, e, Munitibar, Arbazegi eta Gerrikaitze e, inguru horretan dago. Bihar e, Bilbora etorriko da korrika, etzi, laudio ingurutik eta durango ingurutik pasatu donostira helduko da, eta azkenik, ba igandean, ba izango dugu e, korrika honen amaieda. Eta horiek dira, ba, bueno, momentuz e, bildu ditugun e, deialdiak, e, badakigu gehiago ere egongo direla, baina horregaitik garrantzitsua da zuen deialdiak ba, e, e, lanaren ekonomiako e, imeiera bidaltzea eta horretarako bueno, e, helbidaz e, hause da lanaren ekonomia abilduagemail.com, lanaren ekonomia dena batera abilduagemail.com Eta jarritu desagun aurrera saioarekin. Thank you. Barkatu Alba, ekonomienlaria, ekonomia eta energia berriz inguruko ausnarketak eh, aritzeko. Roser Espelte, eh, John Berrekari asaldu duen moduan, orkestu duen moduan, ekonomilari marxistada, Kataluniako seminari ekonomia kritika taifako kidea eta elako negoziazio kolektiboko eta industria politika eh, bulegoko kidea. Universitatu Berta de Katalunian, munduko egitura ekonomikoaren eta Europako lan merkatuaren ikasgaietan kolaboratu du. Eta itsamezala argi aldizkarian ekonomiari buruzko artikuluak iratzen ditu azkenaldian ikusfuntu ekosioz, ekosozialista batetik arrastio berriz ere Roger Kaixo arratzalean Kaixo Ba, gehienen gehien funts publikoen elburua erregai berrezt, berreztagarriak dira, eta horregatik gure herrian instalazioari buruzko estabai inoiz, baino bizirik dago. Zure argiako artikuluan esaten duzu horrek ez duela esan nahi gobernuak onzientzia ekologizta daukatenik. Zergatik? E, ba, bulsada publikoa beti zandelako berriztagarrien garapen ez inbesteko baldinza, baina, bueno, ez berriztagarrien azalik, eh? beste energia iturriana ere. Kauzada, e, energiaren abezalako sektoreak monopolio naturalak direla. Horrek zer nahi du. ba, ekoiztenazteko eta geru merkatu kapitalizan zaltzera ioteko, gaztu oso handiak ordaindu behar direla. Beraz, a, horrelak dozeka, a, horrelako sektoretara ezin da e, edo zein eta bueno, e, egia zan, ia, inorez. Horregatik esaten dugu monopolio naturalak direla. Normalean, eko izlel gutxi batzuen esku eskudagoelako. Uh -huh. Beste adibideak, izango dirateke telefonia ala abiazioa. Baina, bueno, a, sektorean txartzeko beharrezkoa den inversioa erraldoia da parte, horrelako sektorek beste beharreizgarri bat dute. Azierako inversioa erraldoia hori oso arriskatuada. Energia iturri berri bat orkitzeko, a, ikerketan asko invertitu behar da, eta ez dago garantiarik. Hau da, inberzioazko, baina irabasti potenzialak zikiak. Horregatik, ah, horrelako, horrelako sektoren garapenaren azierako aroetan beti estatuaren, ada, bueno, giru publikoaren ekimena dago. Eta gero, irabaziak daudenean, ah, privatizatu egin dira. Orduan, Ezan nahi nuena da, invertzio publikoa egoteak ez duela zen nahi a, gobernuen partezik transizio ekològikoa zuzentzeko borondaterik dagoenik. Dagoena da, prozesu oso normal bat sistema kapitalista, arriskuen sozializazioa eta irabazien privatizazioa. Azkenaldian aldian, azkoiz egin da, Europako New Generation Europe inguruan, edo beste formos publikoaren batzuen inguruan, Inezianismo bot, mota berri batzela edo dogma neoliberala atzean usten zutela. Ba, bueno, ez. Inverzio publiko batzuk interesgarriak izan daitezken arren, a, iakin behar dugu atzean zertagoen. O sea, ez du ezertarako balio geburiburuari gazurrak ez ezaten ibiltzean. Esan duzu, enpresa akutsatza hilena, kistea soilik emisioen zonbakia apaintza izango litzatekela. E, zergatik, zerein barko litzateke horrelako industrien kasuetan? Ba, bueno, a berriro antzeko kasu baten gaude. Gehen kutsatzen duten enpresa aspalditik istenari dira, eta ez da gauza berrerik funtzean deslokalizazioak direlako. Europako ala erdigune kapitalistako gobernu, eh, kutsadurari kutxadu, muga jarria ala, enpresak kutsatzaileak beste herrialde batzutara joan dira. Zein herritara? ba kutxadura atletik muga gutxiago dituztenetara, muga normalean zergat direlako eta muga gutxiago gaztu gutxiagoa da. Beraz, erabazi Baina gero zer gertatzen da? kutsaduraren kutxaduraren mugengatik atzean utzi dituzun herrietan zure ekoizpena azuldu nahi zure produktuak bertara bidali behar dituzu vuelta eta garrai horren emizioak handiak dira. Normalean pentsatzen dugu deslokalizazioa plan kostu baxuagoek a dira. Eta bueno, hori horrela da. Baina ez dira lan kostuak zuhilik, enpezak ingurumen kostu haxuen bilaroaz baita. Eta ondoria zein da, deslokalitzazioen batenden herri aldetan emisioen zenbakiak bera egiten duela, baina eko osoa, kontuan hartzen badugu, emisioek gora egiten dutela, geitu behar direlako naziarteko garraioarenan. Europako hiparraldeko herrien kasua horrega da, dinamar dinamarkako adibidez. Uh, emisio gutxi, baina Dinamarkako enpresen uh, Ekoizpen beste herrietan egiten delako, herri horietan kutxatzen. Beraz, transizio uh. ekològikoaren aldeko neurri naguizetako bat dit localitzazioa izan beharko lintzateke. Hau da, um, kontrako prozesua. Izan ere, onpoidea, ezinda izan empresak kutxatzena kitzea. Onpoidea, herri tarren beharkazetzeko nyerrizko Ekoizpenkatea garatzea da. Aham. Uh -huh. Nagoeneko argi dago krisi ekologikoa erronka premioskoenatako bat dela gure gizartean eta komentatu duzu urgentzia horre konponbide realistak eskatzen dituela e, zentsuk dira zure iritsi aukera er realista horiek ba realisteko orain egin ahal izan behar da orduan herri ikuspuntu puntu batetik ekopesentro alternatibo lokalak garatzen nazi zeitaezke A, zer ekoiztei behar dugun eta hori nola banatu behar dugun erabakitzeko prozesu demokratikoak zehazten. Baina bueno, nire guztez hori ez da nahikoa badaudelako maila lokalean ekoiztei ezin diren gauza batzuk. Horregatik, a, gobernutatik edo alderdetatik lehen hasi beharko litzateke, elikaduraren eta garraioaren industrien espropiazioarako kontzenzua eraikitzen. Eta bueno, nik esango nuke beste edo zer gauza denboraan galtzea dela hori guzio gulertezak ikusergatik eskubiak ez duen egiten, baina, bueno, ez alderriek, pf, nik behintzat ez egia da, bai, a, gaur egun eta duela markada batzutatik gehiago, merkatu librea, zarantzan jartzea edo espropiazioa buruz eta planifikazioa ariburuz itzegiteak, tontakeriat dirudila, no? Komunisten gauza dirudite eta komunistenak izan ez gero irrealak. Baina bueno, hemen errealista ez dena betiko erreztetak errepikatzea da. Ona hekarrega gaituena, ez kapitalista eta merkatuara da. Beraz, modu batera egin behar dugu, ona hekarrega gaituena ez delako izango, hemen dikaterako gaituena. Uh -huh. Ezan duzu be, Funtzesko galdera bela klima aldaketa gelditu edo klima aldaketara egokitu nahi dugun, eh? ze, zein da salantxa, ze esan nahi duzu horrekin? Ba, klima aldaketa egon badago. Hori ez zindaztabai datu. Orduan, aldaketak, etorriko dira, guk nahi ara ez. Orduan, nik dut bi aukera auskagula. Ona hekarregaituen aldatzea, austura metabolikoa izten zaiatzea, edo gure bizitza moldatzea egoera berriari. Lehenengoa ez nuke, nahiko argi dagoela, no? Eta sistema kapitalista bukatzea da, bide desberdin jen Aldiz, Ez daki targi aukagun, pigaren aukera dela orain egiten ari garena. Neurri batean aukera bakarra baritz bezala orkesten. Kontuan izan behar dugu, klima aldaketaren eragileak, eh, emizioak, bariabideak agortzea, forma direla. Baina, irabazi privatuak diregafuntza. Gutziago, konsumitu beharko dugu. Eta errega hiturri berristagarriak erabili beharko ditugu hori ez dago gure esku. Baina horrek ez du klima aldaketa galdituko. Sistema predatzaia izaten jarraituko du, irabasti privatuek sistemaren erdigunean egoten jarraituko dutelako. Horregatik esan dut eta esango nuke argi izan behar gogen nukela. Ne realistan modura saltzen dizkiguten aukerek ez dute klima aldaketa galdituko. Sistema aldatzea ez dibu di oso pragmatiko bai, baina pragmatismoa ez da klima aldaketa galditzea. Klima aldaketari egauzitzea baitzuk, baina hori bueno, alda nahi duguna, ni ez dango noketek. Uhum. Ba, eskerrik asko ruser berri gozaba gozabate da zurekin gotea Eskerrik asko tu has sindo en bide bat ameneni le ishi jakbasa bachoko un batam pasoko un batam the youth fashion Maite duzera daztana, na no maiera, noraxa murza Eta atzendakion, bere memoria gardena Bi justasun moniz kolexporentsia bestia izan dugu orain eta ba gogoratzen badugu zapatuan osasun gintza publikoaren aldeko manifestazioak egon ziren izen Donostian eta Bilbon eta ba horren antolakuntzan egon zen Mireia Saiz, Barakaldoko osasun publikoaren aldeko e, plataformako kidea eta bueno ba hemen daukagu e, aprobat osasun gintza publiko has egiteko Kaixo Mireia Kaixo Barratzaldeon Barratzaldeon E asteko ba eh kontratatu albaduzu zelan Juan ziren zapatuko mobilizazioak bueno eh. ba, oso valorazio positiboa egin dugu ezta manifestazioak oso arrakastatzuak izan ziren uh -huh. eh pertsona kalera atera ziren eskadi koiri hiribureetan e osasun publiko eta kalitatea ez defensan, ematen ari diren murrizketen eta privatizazioaren aurka eta hori zen helburua, ezta millaka millaka pertsona kalera ateratzea, bueno, bas honekin eta aldarrikapen guk egiten ditugun alda, aldarrikapenekin. Vale? Eta orduan, eh Albadozu apur bat e, oraingoan asaldu zerdan zehazki osasun publikoaren aldeko plataforma eta nortzuk nortzuk zaudete hor lanean? Bueno, ba, begira. E, Opa herri plataformak, e, herrietan osatu, osatu diren herri plataformen koordinazio plataforma da. E, Euskadi maian, Euskal Autonomia Erkidegoko e, maia batean. Ezta? Herri, zerri, hausosauzo, osatzen joan diren plataformak, e, ba, bueno, koordinazio batean antolatu gara, eta e, herri plataformak e, osatzen duten pertsonak e, e, anitzak dira, ez da? Ba, daude, pertsonak e, modu individual lean, eh eragile sozial esberdinak, eh ba, eragileauso feministak e, eta bar ere e, sindikatuak parte hartzen, di, parte hartzen dute e, plataforma hauetan, eta no aldeko plataformetan, eta badaukate oinarrizak ba hori osasun publikoaren defensa eta murrizketen zalaketa eta privatizazioaren aurkako ba oinarria eta eta os interesgarria dena edo interesgarriena dena e, plataforma hau ekera natural batean eh sortu jo, Joan direla, eta ba, bueno, egoera ikusita eta herritarrok lehen, lehen pertsonan eh pairatutako, ba, bueno, egoeren e, ondorioa e, izan da eh Herri Plataformen ba osaketa osaketa hau. Vale, eta bueno, egia da orokorrean ba e, osakidetzatik pasatzen den edon no, hor ikusten duela, es egoera gero ta charrago dela baina plataforma bur, moduan seara so se konkretu identifikatzen duzu e, e privatizazioa saratago, osea se araso ikusten dira hor. Bai, bai, privatizazioa ba, ba, badakartza beste e, ondorio batzuk, ezta eta batez ere lehen maiako harretaren ba, egitea eta ondoratzea eta guretzat lehen maiako harreta e, funtzieskoa da, osasungintza publiko eta kalitatezko E, baten aldeko baldarriko ba, ba penetan, ez da? Ikusten ari dugun, e, lehen maiako arreta zentroak e, e, izten ari dituzten, ordutegiak murrizten dituztela, dituztena, pakak ere ordutegiak izten dituztela, ala profesionalik gabeko e, irekierak irek, irek egiten dituztela, E, gero ere arreta presenciala gero eta saiagoa dela e, lortzea arrakala digitala nola lagere eta gehiago postatzen den ba bueno, Osasun zentroarekin e, komunikatzea eta hau guztia ba, bueno, e, eragiten duena da pertsona ke sinelchea e, eh e, duña bat eskuretzeko aukera izatea, ezta? Eta hauek dira mm -hmm. bueno, eta claro le mayako e, arreta ondoratzen denean, ere, gero ba, urgentzien kolapsoa ekartzen dut, ekartzen du ere, eta eta azkenean oso zongintza e, publikoaren sistema osoa ba, zaurituta geratzen da, eta hori da, ba, ere privatizazioaren e, ondorio eta murrizketen ondorioz. <gülüyor> eta horren aurrean, orduan, e, plataforma duan, zertan e, ari zarete arazoiei zaret, e, aurregiteko edo zindapur bat zuen? E, zertan... Bueno, Z bai, bai. Gure aldarrikapenak edo bai. hmm. Ba begira, guretzat premieskoa da e, osasun publikoaren dezegitea e, programatua dela gure ustez e, geldiaraztea e, ezingarela izilikegon osasun publikoa eta lehen maiakoa arreta nola murriz luten e, ikusita eta guk aldarrikatzen duguna ba, zaintza integralen eredu berri bat e, implementatzea ez da? euneko eun publikoa, unibertsala doakoa eta kalitatezkoa eta irizgarritasuna eta ekitatea bermatzen duen sistema, eta pertsonak eta osasuna erdugu jartzen duen sistema baten aldarrikapena e, egiten dugu. Eta, hori da, uh -huh. gehen bat, eta posbaditugu pues, aldarrikapen zehaz batzuk eta proposamen zehaz batzuk. Eta, adibidez, e, ez dugu e, lehen maiako arretan e, osasuna horrekontuaren gutxienez euneko hogeita bosta invertitzea, invertzezuzena egitea e organizazio mundual de la salud recomenda txinduen bezala eta baita ere de ba, e, sistema bat non pertsonare e, pertsonalaren arreta Amerikoa luzerako arreta izatea aurreza aurreko harreta osoa berreskuratzea eta osasun zerbitzu batzuk zabaltzea eta batez ere osasun mentalaren ingurukoak, lanekoak, kom comunitarioak, preventiboak eta eta bat. Baitare gure aldarrikapenen artean badago hizkuntza eskubideak e, zare osoan bermatzea eta gero e, kudeak eta eta e, gardentasuna ba, bueno, e, osasun sistemaren kudea, Kudeak eta, ba, kudeak eta batean, ezta? egardentasuna informazioan aldarrikatzen dugu, eta kudeak eta demokratikoa izan bezala. Osando, ba, eskerrik asko e, gurekin egotagetik, eta segi hor, asken finan, ba, osasun publikoa, denok, i, edo, erritarron parte oso handi batek erabiltzen dugu zerbitzua da, denok ikusten dugu txarrera doala ez, ba, eta, ba, bueno, baintzate gotea, jende bat horretan e, lanean. Bai, eta Aurrera vale. jarrautuko dugu, zehu ere beste ekintza batzuk, hausos er, eta herri zerri, ba, bueno, mobilizazioak aurrera jarrautuko ah. e, dira, eta e, abian jarriko dugu ba, mozio, e, mozio inguruko ekintza bat, eta mutuen inguruko beste ekintza bat, azike e, lapila vale. daukagu aurrean. Vale, perfecto. Ba, eskerrik asko, <laughs> Mireia. Eskerrik asko zuera hotza emateagatik. Begiten duena Txuma murugarrenen zutan dagoa bestia eta gero Bagoaz gure gaurko saioaren azken elkaresketara <coughs> Gaur, eh, ikasle greba burutu da gaur Euskal Herriko Universitatean Zei Nafarroako Universitate Publikoan Ikasle abertxaleak sindikatuak eh, antolatuta Iako bosera maila da eh, Ibai bar Eta gaur grebaren inguruan solasteko ba da gurean eh, Altxaldeon Ibai Opa, ratxaldeon bueno, em, Gaurko grebarekin azia horretik, <coughs> nik uste dut de Bagal Eduardo Chute a Porchubet irakurketa egiten dozu eusenaikotsu gauza David pasaten azken asteetan e, alde batetik debatetik badakigu ba Euskal Herriko Unibertsitateko zuendaritzaren erasotengabeak jasatzen ari zatetela ja <t growing up> oikoa den bezala indar polizialaren erabilera zuen jarduera oztopatzen da bilela gune autogestionatuen legitimitatea salantzan jartzen ari dala eta bueno, badakit lista luzea dala, baina baita ere bereziki azkenaztean agertu dan errektoren manifestua eta sinadura bilketa zin da testu ingurua Eibai? Bai, a ber en, manifestu hori universitari testu inguruan kokatxe aldin ba dugu bezala ikus dezakegun nola, eta eman dituzuna dibidea ilotu, errektoretzaren interes korporatiboen aldeko movimendu bat dela, e manifestu hau orain publiko egin izana. Eta beraz, gure ustez, e manifestu hau da ere unibertsitateko ikaslezen langilo naurkako eraso bezala, edo hola ulertzen dugu bentsat. izan ere, eta zu gaipatu zu, konton eduki ardugu unibertsitate ere du poliziala olisial batetan sakontzen adet bi dela eta errektoretza dela en prozesu horretan paper aktiboa betetzen ari dena ez en adibidak, propaganda giteko deskubidadero era egiten ari da berriz ikas leku espazio propioak en isten saiatzen dira bai batan bai beste bai, izan kontrol sozialean sakontzen da kondu dute ta zeutortu en empresa pribatuetan eta ja milioi euro invertitzen dituzte E, kam, bo, politika egiteagatik ikasle ugari espedak espedienteak ko rizkoalde ikasle ugari eta adibide gordinena izan zen berri unibertsitatean jasan behar izan genuena e, izan ere pentsaan kritikoa kritiko azuztzen jarburualdi batzuetan errektoretak bargepen baino gehiago bidaldi zituen ikasle hippoitera. Beste ere ikusi genuen nola dialogari muina egin zion eta aerabide poliziala... LNH izuenez, beraz, agiri honen, edo manifestu honen bitartez, zer dira egiten, Posa, egiten ari direna da autoritarismoaren gorakadan duen ardura eta erantzukizunan bere gainetik kendu eta nolabait, balio ba demokratikoen diskurtso oportunistaren bitartez, pues aurpegia garbitzen ari dira. Bueno, Aipatu beharra, eh. Eh, bada, bada, bada aipagarria baita ere manifestu honekin ez direla usartzen zuek senyala txen. Oria, eh, eh apurtxubete ambiguoa dan eta de hecho, galdera eh, espizitoak egin, do, egin diete adibidez, eh, komunikabile publikoan irrati publikoan uh -huh. eta haiek ez dute seinalatzen da como em, txaraketa eh, abstraktu bat, es baina bueno, vale. en deoseñan su ekesaria defensibara geratzen eta eh, adibidez gaur eh, abe, zuen ikasle egre, zuen, gaur antolatutako ikasle greba egun honetan, yeah. eh ofentsibara pasetsaria eta Israelekin hareman gustiak etetzeko eta bueno, pasada etan hor dago el saltotik iragarri dan eh notiziari tirakaba eh dela e, eta Israeleko indar militarrekin harremana duten ikerlariekin inolako ikerketak ez esegitea eskatzen dozu eta sinadura bilketa abiatzen dozu baitaren. Bai, bai zuk esan bezala hori da egiten ari direna, ez? Ikasle talde txikien mamua sortu, bai? Mamua sortzea hemen ondodakigu eskoi motorraren ohiko joak kabida izan oidelak eta gainera errektoretza eh, bera biktima bezala gertzen da, bera denean autoritarismoan, erantzule nagusia. Zuek ondo esan bezala, aurreko astean, eh, egin zen publiko EHU, eh, ziberteziagurtasuneko katedra sortuko duela, Israelgo Unibertsitatearekin, eta bertako armagako kidekin kolaborazioan, eta beraz ez da, harriteko ere, agiriau justo pasaren astean publiko egin izan zen, eh? eta horrela pues, notizia guzti hori, ez daltzeko, eh, funtzioa beteko luke. Orduan bai guk en, zinadura bilketa propioat jarri dugu martxan zenbait ikasle ikerlari irakasle zein eh, langilek bioezigentia nagozio horiekin. Alde batetik polizio universitatera ez eta beste alde batetik irraelekin inongo irraelekin dituen harreman arre, guztiak etetea exigitzeko. Eta baita ere, aipatzeko da, ba, en, nola, en, balio demokratikoan dezen txore bezala sal, saltzen duen deregura rektoretak, baina zuk ondo aipatu bezala, en, ba, klaustroko deunda hogeita sortzikide katedra honen aurka posizionatuaren, ba, en, boskak eta gainetiks saltatu zuela de rektoretzak eta, eta opozizioa balio gabetu. Bera ez hori, buk bere euren zinadura bilketaren aurrean, beste propio bat, martxan jarri dugu, bi exigentzia, aipatutako bi exigentzia hauekin. Bona, Ibai, eta bai, gaur ikaslegre ba izan dozue, e, be, arazo hauek eta beste batzuk zalatzeko, e, zein txuk izan dira zuen aldarrikapen nagusiak? Bai, gaur alde batetik negozioen eta impozizioen eskuntza salatu dugu izan ere ikustea duena da enpresariateak irekitzen dizkiola eskuntza sistema kapitalistak eta ezgunak enpresen negozioerako espazio bilakatu direla direla. Eh ondorio sitaslea langilak en, bast, gero eta bazter bazter baztertzen gero eta gehiago baztertzen ditu eskuntza sistema. Izan ere ba interesak eta invertzioak dira lehenesten direna, bai? En, horrez gain, eta merkantilizazio guztio horrez gain, en, bastarketa hori, sostengatzen olabait, ikasle langileak altxatzen ez direla, bermatu behar du eskuntes sistemak ere, eta beraz, autoritarismoan, zakontzen da, lehen haipatu dugun, en, adibide guzti horiek, ba, justipikatuko lukete hau, ez? Eta eskuide politikoak murrizten dira, en, antolatutako ikasleak erreprimituz. Guztio horren haurean zer da aldarikatu guztio horren haurean eskuntza sistema sozialista aldarrikatu dugu. Guretzat eskuntza sistema sozialista pentsanendu kritikoa eta garapen askea bultzatu beharko lituzke, eziketat eskuide politikoak lehenetzi, eta doakoak alitatezkoa eta unibertsala izan beharko litzateke. Izan ere, en langilion kontrolpeko eskuntza sistema sozialistari gabe, ba ikusten deuk, nola eskuntza inoiz ez den, en, inoiz, eskuntza inoiz ez dituen, esau horiek beteko, eta enpresen eskuti joango dela, Ba, eh, merkantilizazioan eta autoritarismoan zakonduz. Beraz horiek izan dira dorko salaketak eta eldarrik Eta bueno, en orario retan, e, azken asteetan ba, mobilizatzen, eh eh ke pasaklasia ke giten, ekintzak, pankartak, e, bueno, asko, asko ikusi ditutuegu mugitzen, eh gure kasual leioatik, baina baita beste fakultateetatik, eta campusetatik ere. Eta bueno, ba apurtxu bet eh gaur e, manifestazio, baina bueno, ja gaur aiegatu da ikasle grebaren eguna e, eta manifestazioak burutu dozu ez. Zein da apurtxuet e, borroka dinamika honen hasierako e, valorazio bat. Bai, ba boroka, ninoniko nenasi herako valorazio oso ona da. ikusten dugu nola beldaunaldi berriak gero eta despolitizatutakoak eta desmobilizatutakoak gatozen eta en horri ba, aurre egiteko ba borondates egindugu lana. En uniet ja, berreun eta en lan politikoa egin dugu eta E, horrez bain, ikasturteko ikasle mobilizazio jendetsuen jende netarikoak ere antolatu ditugu. Beraz, valorazioa ona. O, ala ere, larritasun handi izahartzen duguna da, en militantia politikoaren aurkako holda horraldia eskuntan. Eta gaur ere horren adibideak ikusitu, pues, ure hainbat eta hainbat kide identifikatuak eh, izan baitira. Baina gari, izan bezala, valorazioa valor, azirako balorazioa ona. Ondo, eta bueno, Ibai, e, greba hau, e, eta greba egun hau gero, burtsu ba, betz intzuk ikusten e, dozuez e, urrengo urratxak, e, ikasle abertxaleak eta oroar ikasle mugimendu osoan e, biltsatu behar diren ba, Unibertsitate dinamikak, borrokak, burtsu ba, betz e, kapitalismoaren borrokan jarraitzeko. Bai, en... orain askoa nigu uste... En de Dela EATXEUK, aurrekari oso arriskutsu bat jarri nahi du unibertsitatean, Hala, politika eginten den bakoitzen, polizia, bidaltza, eta ganera sektorez berdinek, pues, et, militarizazio hori nola eztazaren babestea, e, aurrekari hori benetan larria da gure ustez, eta egoera hori egite izango da, orain hemendik aurrera gure zeregin En, nagusiena. Egoera eh. horri aurregita eta eskubide politikoen defentsa egita. Hure ustez oraintxe bertan bete behar bat baino gehiago dena. Horregatik en, txinadura bilketarekin eta 10 jentzia horriekin lotutako dinamikak en, jarriko ditugu martxan bere alakoan eta en, dinamika zabala izatean nahi dugu, pues, esan dugu musela ehatxuko sektore desberdinak en, dinamika horretara batxeko eta antolatzeko deia losa batera. Bela horretan horiko gara arituko gara buruela. Bueno, va ba, suen eh, señadura bilketaren eh señala deia gu baita ere gure txulei lusatuz, ba eskerrik asko i bai beresibar eh iak, bertxaleak sindikatuko bozeramailea, mailea va eh, ba, eskerrik asko bilboiria irratiko galdera keratinzutagitik, beste bater arte. Ala eskergas Josué. Por Basumatu ez bugi garki zunda hasartzea ozu sai gugalayonetan. Iragan nati soekitean lanu arki ene sinbeste kopremien. Ziuren onda zaldan Bueno, va ba, PLTren honetan e, abestia entzunuta gero agur ordua heldu da. Eh, gaurkoan e, lanaren ekonomia saioko taldeko Andrea de Vicente, Jon Bernardsubiri eta Eki Etxebarria egon gara. Eskerrik asko eh gurekin kolaboratu dutenei, ba elkarresketetan e, parte hartuz E, er Roser Taifako kidea, e, bueno, Taifa Seminarioak kidea eta Elako kidea, baita Mireia Saiz Barakaldoko e, osasun publikoaren alde plataformareko kidea eta baita Ibai Beresibar ikasle bertzeloak sindikatuko kidea. E, be, Gogoratu, ba bueno, e, saio hau or dago eta argiarekin e, argiarenkin elkarlanean egiten da baita Bilbaoeria, pues eh gaudelako eta eh saio hau ba, ba, podcastean izango zuen entzungai. Eh ba. e, eskerrik asko entzule guztiei eta baita ba Ibon Burgoari e, mandotan e, egiten duen lanagaitik. Urrengora arte say do god da yonetan